Aprilie spulberat Pista 12 Capitolul al treilea Trăsura urca fără dificultate pe drumul de munte. Era un landou cu roți de cauciuc din cele folosite în capitală drept birge de piață sau pentru plimbare cu canapele tapisate în catifea neagră și având în plus un aspect de vehicul de lux. Poate că tocmai din acest motiv umbletul ei pe drumul accidentat părea mai lesnicios decât ai fi așteptat și ar fi putut părea chiar mult mai lejer dacă n-ar fi fost însoțit de tropot de potcoave și nechezat de cai pe care aerul aristocratic al trăsurii nu le putea face să treacă neobservate. Ne lăsând mâna soției din trasa, Bessian Vorps se dădu aproape de geam și încercă să se convingă că orașul pe care îl părăsiseră cu o jumătate de oră în urmă, ultimul oraș la poalele masivului muntos din nord, dispăruse în cele din urmă din raza vederii. Acum parcurgea un pripor lin, oarecum ciudat, nici câmp, nici munte, nici podiși. Munții încă nu apăruseră, dar umbra lor se simțea de mult. Când și când stropi minuscul de ploaie, brumau ferestrele trăsurii. Stâncile blestemate, spuse el în șoaptă șovăind așa, cum pronunți numele cuiva a cărui apariție ai așteptat-o îndelung. Simți cum cele două cuvinte îi provoacă femeii o tresărire vizibilă și reacția ei îl încântă. Ea se aplecă spre el să vadă mai bine și besian îi simți parfumul cefei. Unde? El făcu un semn, apoi îi arătă cu mâna într-acolo, dar în direcția aceea nu zări nimic altceva decât o îmbulzeală de neguri. Nu e nimic clar, îi explică el, mai avem încă destul de mers. Ea își puse mâna iar peste mâna lui și se lăsă pe spătarul canapelei. Smuciturile trăsurii făcură ca aziarul pe care îl cumpăraseră cu puțin înainte de plecarea din orășel și unde scria pe prima pagină despre ei să alunece și să cadă, dar niciunul nu se aplecă să-l ia de jos. Ia zâmbi cu gândul aiurea, amintindu-și titlul articolului dedicat călătoriei lor. Un eveniment încântător. Scriitorul Besian Vorups și tânăra lui soție Diana au hotărât să-și petreacă luna de miere în masivul muntos din nord. Mai apoi articolul era nițeluș confuz. Nu se înțelegea bine dacă autorul, un anume age, să fi fost oare cunoștința lor comună Adrian Guma, le elogia inițiativa sau dădea glas unei invidii voalate. La început cu două săptămâni înaintea căsătoriei, aflând de la el despre intenția de a întreprinde această călătorie, ea se arătase surprinsă. Să nu te miri câtuși de puțin," îi spuseră prietenele, Temăriți cu un om neobișnuit, de la care vei auzi doar lucruri neobișnuite. La urma urmei, nu puteam să-ți spunem decât bravoție." Și într-adevăr se simțea fericită. În zilele dinaintea căsătoriei în cercurile mondene și artistice ale tiranei, nu se vorbea decât despre viitorul lor voiaj. Cei mai mulți se entuziasmaseră, vei părăsi lumea reală pentru cea a legendelor a eposului autentic pe care doar rar îl mai poți găsi a evea în zilele noastre. Urmau cuvintele despre zâne și vrăjitoare, despre rapsozi, ultimii aezi ai veacului, despre canonul teribil și măreț, ca nimic altceva pe lume. Alții ridicau din umeri, încercând să-și arate clar opoziția față de o astfel de idee, opoziție legată înainte de toate de greutățile drumului, cu atât mai mult cu cât era vorba despre o călătorie de nuntă, deci o situație mai delicată, iar în munți frigul persista și culelele legendare erau construite din piatră. Cei mai puțin fuseseră aceia care ascultau totul cu o ușoară ironie, vrând parcă să spună Mergeți, mergeți în nord prin trenăluci, asta are să vă satisfacă pe amândoi și mai ales pe Besian. Deci iată-i acum întreptându-se spre sumbrul masiv muntos din nord, masiv despre care i-a citise și auzise atât de multe pe vremea când studiase la Institutul de Fete Regina Mamă și mai ales după aceea în timpul logotnei cu Besian Vorps. Munții o atrăgeau și o speriau, în realitate, din cele citite și auzite de ea, ba chiar și din scrierile lui Besian, nu pricepuse prea multe despre viața din masivul ascuns în cețuri veșnice. Credea că tot ceea ce se spunea despre munți avea un sens dublu și vag. Besian Vorbs scrisese despre nord povestiri, tragico-filosofice întâmpinate de critică la fel de vag. Unii le salutaseră ca pe niște capodopere, alții le criticaseră lipsa de realism. Diana își spusese în câteva rânduri că Bessian întreprindea călătoria aceea neobișnuită, poate mai puțin pentru a-i arăta ei curiozitățile Nordului, cât pentru a se verifica pe sine. Se contrazisese apoi zicându-și că dacă ar fi fost așa, el ar fi putut veni aici cu mult timp înainte și pe deasupra singur. Acum îi privea cu coada ochiului profilul, din încordarea maxilarelor lui și din felul în care se uita pe geamul trăsurii, îți dădeai repede seama că bărbatul își ascundea a nevoie nerăbdarea. Diana înțelegea foarte bine de unde îi venea stara aceea de așteptare continuă. Cu siguranță bărbatul trăia cu impresia că lumea fantastică despre care vorbea zile întregi întârzia să se arate afară, sub roțile trăsurii, continua să se deruleze cu asta pustie și nelocuită, presărată cu pietriș ca deschis, peste care se cernea ploaia cea mai monotonă din câte existau. Lui îi e frică să nu mă plictisesc cumva. Gândia și încercă de două, trei ori să-i spună, nu te supăra, besian, dar noi nu călătorim decât de o oră și apoi eu nu sunt atât de nerăbdătoare și nici atât de naivă încât să-mi închipui că toate minunățiile nordului or să ni se dezvăluie dintr-o dată. Dar nu-i zise nimic mulțumindu-se să-și sprijine cu care firească fruntea de umărul lui. Intuiția îi spunea că gestul acesta este mai liniștitor, ca vorbele și rămase mult timp așa, privind pe furiși cum pletele ei, castanii se legănau pe umărul lui în ritmul pasului cailor. Era aproape toropită de somn când îl simți mișcându-se. Privește Diana!" îi zise încet și oprinse de mână. Departe, într-un colț de drum, se zăreau siluete întunecate. Munteni?" întrebă ea. Da, cu cât înaintau către ele, cu atât mai înalte deveneau siluetele acelea. Cei doi stăteau cu fețele aproape lipite de geam și în câteva rânduri i aburul format de respirația lor. Ce au în mâini? Umbrele?" întrebă ea cu glas șoptit când răsura fura numai câțiva pași de munteni. Așa s-ar părea," îi răspunse el neatent. Hm, cine a mai pomenit așa ceva?" Trăsurat pe lângă sătenii, care priviră după ea. Besian se uită în urmă, dornic să se convingă că ceea ce țineau muntenii în mâini erau într-adevăr niște umbrele vechi cu spițele rupte și, și pânza sfâșiată. E pentru prima oară când văd așa ceva," pronunță el printre dinți. Diana era la fel de surprinsă, dar pentru a nu-și supăra soțul, își ascunse mirarea." Când ceva mai departe un alt grup de munteni, dintre care doi duceau câte un sac în spate, ea se făcu că nu-i vede. Besian Vorps îi urmări un timp cu privirea. Porumb, spuse el în cele din urmă, dar Diana nu-i răspunse. Își sprijini în schimb din nou capul pe umărul lui și părul început să-i se împrăștie și să-i tresalte odată cu trăsura. În timp ce el continua să privească afară, ea încercă să se gândească la lucruri mai vesele. În fond, ce mare lucru e să vezi un muntean cu un sac de porumb în spate sau un altul cu umbrela în mână? Întâlnise la urma urmei zeci de munteni tăietori de lemne umplând străzile orașelor în prag de iarnă, strigând trist, sparg lemne, mai degrabă strigăt de pasăre decât de om. Dar besian îi spusese că nu aceia erau adevărații reprezentanții ai nordului. Părăsind din diverse motive ținutul legendelor, ai doma arborilor smulși din glia mumă, ei se depersonalizau, își pierdeau calitățile originare. Adevărații munteni sunt cei din nord, își spusese el într-o noapte, făcând cu mâna un semn ce părea să desemneze mai degrabă în elțimile cerești decât vreun punct cardinal de-ai fi putut crede că munții din nord s-ar afla în cer și nu pe pământ. Lipit de fereastră, el nu-și lua ochii de pe drum, speriat poate la gândul că soția ar putea să-l întrebe dacă sătenii aceia jalnici, purtându-și umbrele zdrențuite sau cocoșându-se sub sacul greu de porumb, sunt tot una cu falnicii stăpâni ai munților. Dar Diana, chiar dacă ar fi fost total dezamăgită, n-avea de gând să-l întrebe nimic. Așa cum stătea sprijinită de el, clipind uneori din plicina turilor ca și când s-ar fi apărat de tristețea ce i-o trezea priveliștea pustietății, își amintea de clipele petrecute cu Besian Vorps în zilele în care se cunoscuseră și în primele săptămâni de logotnă. Cu speranța de a însufleți câtuși de puțin priporul nesfârșit, risipit din belșug peste castanii de pe bulevardul cel mare, ușile cafenelelor, sclipirile inelelor în ziua logotnei, băncile din parc acoperite cu frunze de și multe, multe altele. Dar peisajul rămânea totuși același. Goliciunea lui Jilavă ar fi putut închiți într-o clipă nu numai întreaga rezervă de fericire a Dianei, ci, desigur, fericirea a generației întregi. Nu mai văzuse nici când o asemenea pustietate. I se părut deci firesc că de aici să înceapă stâncile blestemate. Fu trezită din somnolența aceea de o mișcare a umărului lui și de glasul șoptit. Privește Diana, obiserică. Ea se apropie de fereastră și zări imediat crucea din vârful clopotniței de piatră. Biserica fusese ridicată pe o înălțime stâncoasă și din pricină că drumul se afla mult sub nivelul ei sau pe semne din cauza cerului cenușiu, crucea neagră părea a se legăna amenințător printre nori. Biserica era încă departe și când se mai apropiară, văzură clopotul a cărui sclipire palidă, gălbuie de bronz, închipuia un fel de surâs sub amenințarea cernită a crucii. Cât e de frumos, făcu Diana. El dădu din cap fără o vorbă. Într-adevăr, mohoralea crucii și surâsul alinător al clopotului dominau totul și erau parese vizibile de departe, unite pe vecie. Iată și casele muntenilor, zise el. Ea își desprinse cu greu privirea de la biserică și cătă în jur. Unde, unde? Uite una acolo pe povârniș, îi arătă el cu mâna, și alta pe cealaltă coastă. Ah, da! El se însufleții brusc, scrutând orizontul. Munteni spuse ea și arătă ceva prin geamul din față ceva aflat dincolo de umerii birjarului. Muntenii veneau către ei, dar erau foarte departe și nu se vedeau prea clar Pe aici, prin vecinătate, trebuie să fie un sat Trăsura se apropia de grupul de munteni și Diana simține răbdarea cu care soțul ei aștepta lângă geamul aburit Au puști, zise ea Da, răspunse el puțin mai liniștit, fără a se întoarce Părea a căuta altceva cu privire. Muntenii se aflau la cel mult 20 de pași de trăsură Privește, strigă el, în cele din urmă, trăgând-o pe Diana cu forța de umeri. Iată semnul negru pe mâneca dreaptă. Îl vezi? Da, da, am Iată încă unul cu semnul morții. Și încă unul. Surprinderea îl făcu să respire precipitat. Fantastic! Îi scăpă ei, involuntar. Cum? Am vrut să spun că e minunat și teribil în același timp. Ai dreptate, e minunat de teribil sau teribil de minunat. Spune-i cum vrei." Se întoarse deodată spre ea cu o lumină stranie în priviri, vrând parcă să-i spună. Și tu nu credeai în toate astea. Deși, de de de de de în realitate, ea nu arătase niciodată o asemenea îndoială. Trăsura îi depășise pe drumeți. Besian se lăsă pe spătar cu un zâmbet șegalnic pe buze. Ne apropiem de împărăția umbrelor, zise neadresându-se parcă nimănui, în care legile morții sunt mai puternice decât cele ale vieții. Cum se deosebesc cei care au de răzbunat pe cineva de cei urmăriți de răzbunare? Îl întrebă ea. Semnul negru e același pentru toți, nu? Da, e același. Pe cetea morții e una singură și pentru cei ce vor ucide și pentru cei ce vor fi uciși. ne mai pomenit, fă ea. Nicăieri în lume n-ai să găsești un asemenea loc în care oamenii întâlniți pe drum asemenea copacilor însemnați pentru a fi doborâți să poarte cu sine semnul morții. Ea îl privit tandru. Bărbatul avea birivirea cuprinsă de un foc lăuntric, descripirea ce rămâne în urma unei așteptări extenuante. Acum muntenii cu umbrele lor, sfârșiate și cu banalii saci cu porumb în spate, păreau că nici nu mai există. Uite! Alți munteni," spuse el. De astădată ea fost prima care observă semnul negru de pe mâneca unuia dintre ei. Da, din momentul acesta putem spune că am intrat în însăși împărăția morții," zise Bessian, privind în continuu pe geam. Afară ploaia se cernea ca și până atunci, măruntă, amestecată cu ceață. Dianei Ivors îi scăpă fără voie un oftat. Da," urmă besian. Am intrat precum Ulise în împărăția lui Hades, numai că el a coborât în vreme ce noi urcăm. Ea îl asculta privindul cu atenție. Bărbatul își sprijinise fruntea de geamul complet aburit, de propria i răsuflare. Din spatele sticlei, lumea părea iluzorie. Colindă coclauri cu semnul lor negru pe mânecă, ai doma unor năluci prin ceață, spuse el. Ea asculta ca în transă, discutaseră frecvent înaintea plecării despre toate acestea, dar acum cuvintele lui sunau altfel. În spatele lor, asemeni imaginilor din spatele textului unui film, peisajul se dezvăluia încă și mai tulburător. Ar fi vrut să-l întrebe dacă vor întâlni oameni cu giulgiul pe cap, cum îi povestise el cândva, dar simți o reținere și renunță la întrebare. Poate frica naivă că, punând această întrebare, ei vor apărea într-adevăr lucru pe care Ian nici nu-l dorea. Trăsura își continua drumul. Satul pierise în zare. Doar crucea bisericii se legă în într-un colț de cer, puțin căzută pe o parte, ca crucile de pe morminte, de parcă cerul însuși s-ar fi afundat puțin, așa cum se afundă pământul de pe ele. Privește Murana, aceea au făcut el atentă, arătând cu mâna spre marginea drumului. Ea se întinse pentru a vedea mai bine. Era un morman de bolovani, ceva mai deschiși la culoare decât cei din jur, pușca într-o doară unii peste alții. Își zise că dacă n-ar fi fost ziua aceea ploioasă, mormântul n-ar fi părut atât de lugubru. Îi spuse și lui la ce se gândise, dar bărbatul zâmbi clătinând din cap, însemn că nu era de acord. Muranele sunt de felul lor lugubre, o contrazise. Ba chiar, cu cât e mai frumos peisajul, cu atât mai macabre par. Poate, răspunse ea. Am văzut tot felul de morminte și cimitire, cu fel de fel de semne și simboluri, continuă el, dar mormânt mai veritabil decât muranele sărăcăcioase pe care le fac muntenii noștri, chiar pe locul în care omul a căzut ucis, n-ai să găsești nicăieri. Da, zise ea, e tare deprimantă. Și denumirea oare la fel, aspră, bolovănoasă, crâncenă, murană, nu? Ea a făcut da din cap, după care oftă din nou. El, înfiorată de propriile ei cuvinte, continuă să vorbească. Îi povesti despre absurdul vieții și cruzimea morții în nord, despre omul de aici apreciat sau nu doar prin relațiile pe care le are cu moartea și despre groaznică urare pe care o fac muntelini la nașterea unui copil. Viață lungă și moarte de glonț, ceea ce arată că moartea naturală de boală sau bătrânețe este rușinoasă pentru oamenii muntelui și la urmă despre scopul vieții munteanului care nu are un alt cel decât să strângă atât de multă cinstire cât timp este viu încât aceasta să-i fie momentul de după moarte. Am auzit câteva cântece despre cei uciși, zise ea, sunt la fel ca și muranele acestea. Ai dreptate, te apasă pe piept în tocmai ca un bolovan și cântecele și muranele sunt construite după aceleași percepte. Diana Vorps își înăbuși cu greu un alt oftat. Din când în când avea senzația că în sufletii se năruie ceva. Ca și cum ar fi simțit ceea ce se petrece cu ea, el se grăbi să-i spună că în pofidea acestora, deși indiscutabil sumbru, totul era în același timp magnific. Încercă să explice că, la urma urmei, dimensiunea morții conferă vieții omului nostru din nord un ce etern pentru că o asemenea amplitudine nelimitată, nesfârșită, îl ajută pe muntean să domine amănuntele și meschinăria vieții. Să-ți măsori zilele cu metrul morții este în primul rând un dar, zise el. Nu crezi? Ia zâmbi și ridică din nume. Gândește-te la canun, mai ales la partea care se referă la Jack Marie, continuă Besian. Îți amintești? Da, răspunse ea. Îmi amintesc perfect. O adevărată constituție a morții, spuse el întorcându-se brusc către ea. Despre asta vorbesc o mulțime de lucruri și oricât de sălbatic și de nemilos ar fi canunul, un lucru este sigur. El este una dintre cele mai monumentale constituții născute pe suprafața globului pământesc, iar noi albanezii trebuie să ne mândrim că l-am zămislit. Besian așteptă pe semne să audă ce va răspunde ea, pro sau contra, dar femeia tăcu, fixându-și privirea între lui cu liniștea obișnuită. Da, așa trebuie să fim, mândri, vorbi el mai departe. Nordul nostru e singura zonă din Europa care, deși făcând parte dintr-un stat modern și, repet, făcând parte dintr-un stat modern european, nefiind deci un teritoriu populat de triburi primitive, s-a lipsit de legi, de structuri juridice, de poliție, de tribunale, într-un cuvânt de toate organele statale. A renunțat la ele, pricepi, Când le-a avut și a renunțat la ele pentru a le înlocui cu alte legi morale atât de perfecte încât au determinat autoritățile străine de ocupație și mai târziu însăși organele statului albanez independent să le recunoască și astfel să lase nordul, adică aproape jumătate din regat în afara controlului central. Privirea Dianei urmărea când buzele, când gesturile soțului. Iar povestea asta e nemaipomenit de veche, urmă el, pentru că a început să se închege pe vremea când Constantin, cel din baladă, s-a ridicat din mormânt pentru a-și împlini jurământul. Ți-a trecut prin cap când ați studiat balada asta la școală că și cuvântul dat, besa despre care se vorbește în ea, este una dintre pietrele de temelie ale acestei construcții, pe cât de înfiorătoare pe atât de mărețe. Canonul nu este doar o constituție, vorbi el tot mai aprins. Este un mit extraordinar sub forma unui sistem juridic, un tezaur universal în fața căruia codului Hammurabi sau ce naiba mai auăia nu reprezintă decât jocuri de copii. Înțelegi? Iată pentru ce aici n-au loc întrebările. Ca orice lucru extraordinar, canonul este dincolo de bine și de rău. El este dincolo de... Ea simți cum ofensa îi aduce sângele în obraj, cu o lună în urmă tocmai ea îl întrebase astfel Cum e canunul? Bun sau rău? Atunci el zâmbise, până când acum Nu-i nevoie să fie ironic, îl întrerupse, retrăgându-se cât mai mult în cealaltă parte a canapelei Cum? Trebuiră câteva minute până să priceapă despre ce era vorba el râse tare, îi se jură că nu fusese nimic intenționat, ba chiar că nici măcar nu mai ținea minte întrebarea ei de atunci și apoi îi ceru o mie de scuze. Micul incident păru a renviora atmosfera din interiorul trăsurii. Cei doi stătură îmbrățișați o vreme, se mângâiară unul pe altul, apoi ea aș deschise poșeta, scoase din ea o oglinjoară și se privi, vrând să vadă dacă nu cumva îi se ștersese rujul de pe buze. Aceste binecunoscute gesturi ale ei aduseră după sine discuții despre casă, despre prieteni și despre tirana, de unde ea a avut brusc impresia că plecaseră cu multă vreme în urmă. Iar atunci când vorbiră din nou despre canon, conversația nu mai furece și crâncenă a semei lame, lamei de spadă, ci mult mai firească. Și asta din pricina că discuția s-a purtat în special în jurul părților din canon, ținând de existența zilnică. Când, în preziu logotneilor, el îi dăruise o ediție de lux a canonului, ea nu dăduse prea mare importanță acestei părți și multe dintre perceptele pe care Bessian le cita acum, femeia și le amintea cu greu. Uneori reveneau la amintirile din capitală și la cunoștințele comune, dar era de ajuns ca la orizont să apară o moară, o turmă de capre sau vreun drumeț singuratic, pentru ca el să se și pomenească de perceptele referitoare la toate acestea. «Canonul este total», zise Bestian într-un rând. «Nu există niciun sector al vieții economice sau morale care să nu fie cuprins în el». Puțin înainte de prânz întâlnirea un șir de nuntaș și el îi spuse că aceștia se deplasează unul după altul conform unor reguli străvechi, a căror nerespectare poate transforma nunta în înmormântare. Iată-l pe vornicel, îi explică el. Iată, ultimul calul de dârloci e tatăl sau fratele Miresei. Cu obrazul lipit de geam uluită, Diana nu și putea deslipi privirea de la costumele populare ale femeilor. Ce frumoase sunt! Ah, ce frumoase!" repeta într-una, în vreme ce el, sprijinit de ea, îi șoptea la ureche cu glas domol paragrafele din canon referitoare la nuntă. Ziua nunții nu se amână cu niciun preț. Nunta va începe chiar și în situația când mireasa sa ar fi pe patul de moarte. Ea va fi dusă acasă la mire, în orice stare s-ar afla. Nunta se va porni chiar și atunci când în familie a murit cineva. Mireasa intră, mortul iese din casă, Ici nuntă, colo, în mormântare. Când nunta și rămăseseră în urmă, cei doi vorbiră despre glonțul de zestre, care, conform obiceiului, i se oferă mirelui din partea rudelor Miresei, ca acesta să-l poată folosi în caz de adulter și râzând și glumind, Diana și Besian își imaginară Cam ce-ar putea să se întâmple în cazul în care el sau ea își va înșela partenerul, se tachinară și se traseră de urechi, spunându-și, de mâna asta vei pieri. Ești un copil, o besian, după ce se liniștiră și ea simțit că el suferă la gândul că își bătuse joc de canun, dar înțelese că bărbatul făcuse asta doar pentru a o înveseli. Cu moartea nu se glumește, își aminti de spusa cuiva, dar imediat vorbele acestea îi ieșiră din minte. Fu destul să privească afară în câteva rânduri pentru a-și uita veselia. Peisajul se modificase, cerul căpătase profunzime, deși profunzimea aceea îl făcu și mai apăsător. I se păru că zărește o pasăre și fugata gata să strige o pasăre, care ar fi însuflețit tabloul sau ar fi îmblânzit orizontul, dar ceea ce văzuse dovedi a fi o altă cruce, la fel de aplecată printre vălătucii de ceață ca și prima. Acolo departe trebuie să fie mănăstirile franciscanilor și mai departe cele de maici. Trăsura înaintea mereu legănându-se ușor și monoton. Când și când, între somn și trezire, ea auzea glasul soțului ce părea a veni din altă lume și avea un vuiet de peșteră. El continua să-i amintească diferite pasaje din canon, îndeosebi pe cele legate de viața cotidiană. Îi vorbi despre regulile, ospitalității și, în general, despre prietenie care la albanezi reprezintă ceva fundamental de neînlocuit. Îți amintești cum este definită casa în canun? O întrebă el. Casa albanezului aparține lui Dumnezeu și oaspetelui. Lui Dumnezeu și oaspetelui. Pricepi, deci mai înainte de a fi a proprietarului, ea este a musafirului. Prietenia este cea mai înaltă categorie etică în viața albanezului, urmă el. Este ceva mai presus legăturilor de sânge. Moartea părintelui sau a copilului se poate ierta, a prietenului însă, niciodată. El reveni de câteva ori la regulile ospitalității, iar ea pe jumătate adormită cum era asimției, cum străvechile paragrafe, învârtindu se cu zgomot precum dinții ruginiți ai unui mecanism, se apropiau de partea tragică a canonului. Oricât ai fi răsucit discuția despre canon, ea tot acolo ajungea. Iată, acum cu aceeași voce cavernoasă, el îi povesti o întâmplare tipică. Ea își ținea ochii tot închiși, încercând să rămână în starea aceea de somnolență, știind că doar astfel vocea lui își va păstra aparența de eco. Glasul lui povestea despre un călător ce mergea într-o seară singur pe o potecă de munte. Drumețul era urmărit de răzbunare și de multă vreme se ferea din calea dușmanilor. Deodată, acolo pe drum, la ora aceea a Amurgului, fu cuprins de o neliniște și de un presentiment sombru. În jur era o mare pustietate, nici casă, nici țipenie de om, căruia să-i fi cerut găzduire. Se afla doar o turmă de capre și acelea fără păstor. Și atunci, pentru a-și face singur curaj sau poate pentru a nu sta cu mâinile în sân, omul strigă de câteva ori după stăpânul caprelor. Nu-i răspunse nimeni. Văzând asta, el strigă spre țapul turmei. Țapule! Să-i spui stăpânului tău că dacă mi se întâmplă ceva înainte de a trece culmea de colo, să știe că am fost ucis, că oaspete al său. Și a avut dreptate, căci după câțiva pași fu ucis. Diana deschise ochii. Apoi întrebăia: ce s-a mai întâmplat? Besian vorbs zâmbia mar. Un alt păstor, vecin cu primul, a auzit cuvintele celui ucis și i le-a spus celui din tâi, iar acesta, care nici nu-l cunoștea, nici nu-l văzuse, nici măcar nu știa numele celui ucis, și-a lăsat turma, și-a lăsat familia și orice altceva, și plecând să-l răzbune pe oaspetele necunoscut împușcat pe pământul său, a intrat în cercul Jack Mariei. Teribil," zise Diana, absurd, îngrozitor, adevărat, fu el de acord." Este și teribil și absurd și îngrozitor ca toate faptele sublime, ca toate faptele sublime, repeta ea, gemuindu se din nou în colțul ei. Îi era frig. Privirea îi luneca inconștient peste întinderea dintre două culmi muntoase, ca și când îngerul acela de granit s-ar fi aflată dezlegarea misterului. Pentru că, pentru albanez oaspetele ei aproape ca Dumnezeu, spuse Bessian Vorbs, simțind parcă întrebarea ei nerostită.